أيها البطل تقدم وإلى الهيجاء أقدم احمل التيفى وردد انني ما زلت مقلم تقدم والى الهيجاء اقدم تشمل السيف وردد انني ما زلت مقلم ومقامات النصل المسمم املا الكون زائرا وشعاري لست اهزم ومقامات الاعد ارفع النصل المسمم املا الكون زائرا وشعاري لست يا دويلات النصارى قد اتى الجبل الملثم سوف ادحقكم جميعا مني والله اقسم يا دويلات النصارى قد اتى الجبل الملثم سوف ادحقكم جميعا مني والله اقسم الذي والله وحزن وقلق من هذا ابسم منهم يا أيها الذين آمنوا فسي الله وقسدين لكم أعمالكم ويذكر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فودا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Sala pripada, Allah subhanahu wa ta'ala, gharotu svih svetova, neke salavat i salam na Allahu av i ravviesnika ...na njegovu porodicu, ashave i sve mu'mine vjernike koji u dobro sljede do sudnjega dana. Zatim, nakon toga, draga braća i cijenjene sestre, nastavljamo uz Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć započeti ciklus predavanja na temu... ...Pretjerani tekfir vodi u kuh. Na prošlom predavanju smo, između ostalo, govorili o hadisu Allahova vjerovjesnika sallallahu alaihimu sallame... ...da onaj ko kaže svome bratu muslimanu o kafire ili o Allahom nepijatelu... ...pa on ne bude takav, da se takve riječi vraćaju na osobu koja je koja ih je izgovorila. Ovaj hadis, kako vidim, to jest njegovo tumačenje tefkir je nepoznat čak pojedinim dajjama. Čak i pojedinim dajjama po koji nastoje da ovim ovakim hadisima, tako da kažem, zastraše ili uplaše onladinu od tefkiranja, onih ljudi koji su iza tisallahu tebareke ve taala birem, pa će i čuti kako upozoravaju i govore, a šta ako taj koji tefkiriš ne bude kafir, pa će to vratiti na tebe, će te skupo vratiti na tebe? A mi smo rekli, uz allahom subhanahu ve pomoć, pa šta se misli, šta se cila pod ovim hadisom i tumačenje ovog hadisa koje je spomenula ulema u svojim u svojim cilama. Nastavljamo preostali dio ovog prvog poglavlja, poglavlja koje govori o pretjerivanju u tekfiru. Kaže zmosannik šeš Ebu Mohamed al-Mahvisi hafiva ta'ala. Govor ovoj temi ću završiti govorom učenjaka koji su upozorili na pretjerivanje u tekfiru i opasnost tekfiranja muslimana. Zakupio sam tebi ovaj govor učenjaka da bi još više poveća obasirat uvid, znanje, spoznaju i opreznost po ovom pitanju. Zahabi rahimahullahu ta'ala usiru a'lamin nobela 15 tomu 88 stranici, kaže. Vidio sam govor Eš'ariya, to je Ebu Hasan al Eš'ariya, koji mi se jako dopao, a koji je viero dostojan. Bileći ga bejheki i kaže. Čuo sam Ebu Hazima el Abderya koja čuo Zahira ibn Ahmeda el Serhesiya, da kaje Kara se približila smrt Ebu Hasanu al Eš'ariyu u mojoj kući, u Bagdadu pozvao me je i rekao, posljedoči da ja ne tekfirim nikoga od pripadnika Kible, jer svi obožavaju jednog Boga. Razilaženje među njima, sredbenicima Kible, je u riječima i zrazima, To, su, to je govor Ebu Hasan al-Ašarja, nakon kojeg Zahebi, rahimahullahu ta'ala, kaže, to je ono, u što i ja vjerujem, ajna šeikh ibn Temije, rahimahullahu ta'ala, tako ibn Temije, tebi je učitelj šeha Zahebi, ajna šeikh ibn Temije govorio, ja ne tekfirim nikoga od ummeta, i govorio isto tako, poslanik, s.a.v. kaže, neće voditi racuna o abdesu, osim vjernik. Z toga, ko se pridržava obavljanje namaza sa abdesom, ta je musliman. Dobršen citat, im na zahid ja rahimehullah taala govor asharija e jedi božavoj jednog boga jasno ukazuje da se on susteže od sekviranja vlasnika tauhida a ne mušrika to dobro zapamti jer to je to jest sekviranje muslimana ono na mi upozoravamo i pričuvajte oni koji se poigravaju ovim govorom učenjaka pa istinu sa i obmanjuju ljude upotrebljavajući ove riječi uleme u odbrani ne prijatelja ove vjere od salvuta. Kažem ja, nakon toga, draga braćo, še ih ovdje upozorava na pogrešno shvacanje pojedinih riječi islanski učenjaka, a čije se riječi koje su riječi takvih učenjaka koriste u odbrani ljudi za koje nema sumnje da su izašli iz Allahove tabarake wa ta'ala vjere. Ovaj govor Ebu Hasana el-Ešarija se odnosi na pripadnike kible, a to su muslimani, a pod pojmom musliman ne potpada osoba koja čini širka Allahu Zatim, kao što i sam Zatim, Pominje, govor Ebu Hasana se odnosi na one koji obožavaju samo Allaha. Na one koji obožavaju samo Allaha. Takve nije dozvoleno tekfiriti zbog grijeha koji nisu kufr i širk. Zatim, ito tako, Musannib pominje da je Ebu Hasana Lašari rekao, Pripadnike kible a pod pripadnicima kible ne podpadaju oni koji su mušriti i katriju Allaha te barekevo teala. Zatim tako poedinti, i tako pojedinci kada brane određne ljude koji su možda iicaguti i u najmanju ruku kairiri kao douka navode da rijeći imama Abu đharaa at pahaavija rahimemullahu ta'ala koji kaže onuketpiru Ahaden min englil qidleti bivebin melem mjestehilla. O pripadnike kidle zbog grijjehapojjerčini osim ako ga ne ohalali osim ako Da ne pa kada čovjek počini grije koji je veliki širk i očiti kufr, takvu osobu i dalje smatraju muslimanom, kad dok ne ohalali, takav grije. Ovaj govor imama Abu Džafara i Pahavija je ispravan ali je problem u pogrešnom shvatanju ovih riječi. Jer su ove riječi imama došle kao odgovor Haridijama, koji tekstile veliki velikih grijeha, mimo kufra i širka poput krađe, zinaluka, alkohola kamate i tome sličnih grijeha nije dozvoljeno tekfiriti zbog pomajutih grijeha osim ako se oni ne ohalale i po nema razilaženja kod uleme ahli sunnata ođama'a. Međutim, to se tiče kufra, njegov počinio se tekfiri bez obzira ohalalioga ili ne. Kufr ohalalivanja je samo jedan vid kufra a ne i jedini vid kufra kako se tvrde muržije. Toga imam Ebu Bakr el-halal, poznati handelijski tu taj i najbolji poznavalac menhaba i mama Ahmada u svom vremenu svojim cenegom bileži od imama Ahmada da ga je neki čovek upitao o Abu Abdullah Bjeli koncenzus muslimana da je obaveza vjerovati u kadr kajrihi wa šerrihi, dobro i loše da odgovorio je Imam Ahmed i da nikoga ne tekfirimo zbog grijeha upitao je nakon toga čovjek, čuti odgovorio mu je Imam Ahmed jerko ostavi namaz je kafir i ko kaže da je Kur'an stvoren je kafir zatim, šeikhu l'islam r.a. mažmu' al-fetava kaže kada kažemo da ehli sunne da je ehli sunna složan da se ne smije tekfiriti zbog grijeha od vjesima podrazum samo maafije topu i pije slično. Zatim, Ibna Bil'iz Al-Hanafi, rahimahullahu ta'ala, komentator Tahaavi Nakide, nakon se spomenuo ove riječi Tahaavije i njegov i, i njihov povod, kaže, puno učenjaka se susteglo od ovih riječi da nikoga ne tekfirimo zbog grijeha, već da se treba reći ne tekfirimo zbog svakog grijeha, kao što to čine Kariđije, kao što to dakle čine Kariđije. Dakle, ovim riječima, ovom govoru učenjaka Ebu Čafara Sahavija i Ebu Hasana El Ešarija nije dokaz onima koji žele odbraniti tagute i murtere današnjice. Zato što, kao što istana Ulema spominje, kufr al istihlal, kufr o halalivanja, jeste samo jedan vid kufra, a nije u stvari jedini vid, jedini vid kufra. Vratimo se na Kingu šeha koji hafila Ulahu ta'ala kaže. Muhammed ibn Hazm, koji je jan još što godine hidžeske Allah mu se smilovao kaže U šerijatu ne koristimo ni jedno ime osim da nam Allah naredi da ga koristimo ili nam to dozvoli putem šerijatskog teksta jer mi ne znamo šta Allah želi od nas osim objavom koju je objavio posto uzvišeni negira onima koji koriste određena imena u šerijatu za koja nemaju dozvolu od njega pa kaže jalla ula inhi ja illa asma samitumuha antum wa aba'ukum ma zelallahu biha min sultan tozu samo imana koja ste im vi i preci vaši nadjenuli allah onima nikakav dokaz nije objavio oni se povode samo za pretpostavkama i onim začim duše žude a većim dolazi od gospodara njihova prava uputa i kaže uzvišni tabaraku taala وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال أنبئوني بأسمائ هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت إنا إنك أنت العليم الحكيم I povuči on Adama nazivima svih stvari, a onda ih predoći Melekima i reče, kažite mi nazive njihove, ako istinu govorite. pale neka si ti, rekoše Meleki, mi znamo samo ono čemu se na ti povučio. Kaže Dalaj Ibn Hazm, stoga nema ispravnog davanja imena od strane Meleka, niti čovjeka, nima Allahove subhanahu wa ta'ala dozvole, ko se tome suprostavi, taj iznosi potvoru i lažna laha sabaraka wa ta'ala i protivi se Kur'anu. A mi ne nazivamo ni nikoga vjernikom osim ako ga Allah Azza wa nazove vjernikom i ne negiramo nikome iman nakon je zaslužio osim ako mu to Allah Azza wa Jalla ne negirao. Završen da hazma wal wal Kažem draga braćo, Omerije ibn Hazma znači da se ne može nazvati osoba vjernikom sve dok ne koja jednu osobu čini vjernikom i konice djela koja ga čine se tiče onoga što vjerni ...kod Allaha te barake u ta'ala, to je vjerovanje srcem, izgovor jezikom i rad udovima. A što se nas tiče, to je na dunjalu u našim očima, mi osobi sudimo samo na osnovu ove dvije, zadnje dvije stvari, to jest izgovor jezika i rad udova... Jer suštinu atiqada, vjerovanja atikada, suština vjerovanja čovjeka nama nije poznata, već to pretpuštamo Allahu tabaraka vata. I kako god čovjeka ne možemo nazvati vjernikom, sve dok ne čini dijela koja potvrđuju istinitost njegovih riječi, isto tako ne možemo nazvati osobu koja svojim dijelima potvrđuje svoj šahadet, sve dok ne uradi veliki širk i jasan otvornik kuprnja vjernikom, ne možemo niti osobu koja praktikuje ruknove islama, i kloni se širka i kufra, takvu osobu ne možemo nazvati kjačerom, dok naučini kufra i širk, isu tako i s druge strane, da mi neku osobu nazvali muslimanom ili pak mu'minom, moramo kod nje vidjeti dokaze imana, dokaze vjerovanja, to je da svoje izgovaranje šehadeta potvrdi, potvrdi radom udovila. U suprotnom, izmijetemo laž i potporu na Laha Tabaratevotala ta i njegovu vjeru, time što ćemo osobi koje je uzvišeni dao sud islama, nadvati kjačerom, ili osobi on dao sud nazvati muslimanom, a oba stvari su bez ikakve su neopasne, a prethodio je i govor šeha Mohameda ibn Abdel Vahaba, rahimahullahu ta'ala, u kojemu pozorava na izvođenje ili uvođenje u vjeru čovjeka koji to ne zaslužuje. Da se iz izvede čovjek koji ne zaslužuje i da se isto tako u vjeru uvede čovjek koji to ne zaslužuje. To je da se kafir smatra muslimanom i da se musliman smatra kafirom, jedna i druga stvar je i tako opasna. pratimo se na citak, pa kaže šeha, hapevahullahu Ibnu Abdulbar Rahimamullahmu taala koji je pressevio 4663. hijđetske godine kaže svakome kome je islam konsenzusom muslima pripređen u jednom vremenu dat im učini grje ili nešto profumači te uvolete u William Pa nakon toga dodje do razilaženja oko njegova iz izladka iz islama To razilaženje nakon koncentzuuta nije dokaz jer rob ne izlazi iz islama oko koje su svi složni osim drugim koncenzusom ili pripređenim sunnetom s kojem se ne suprostavlja. Složan je ehle sunne u al a, a oni su ahlul fiqh u ahlul eser, zlasnici fiqha. Spozna je, i oni koji poznaju predaj i hadise, da nikoga grije, ne izvodi iz vjere, makoliko on veliki bio. Dakle, obratite pažnju da ovdje kaže grije, a ne kaže kupr. Pa kaže dalem, u tome svojim oprečni novotarim, toga obaveza je ne tekfiriti nikoga, izuzev onoga, oko čije kupra su svi složni, ili za njegov tekfir imamo dokaz koji se ne može pobiti iz Kur'ana i sunneta, završen citat iz snige Igna Blbera, Temhi, 17. tom, 22. stranica. Dakle, pogledajte kako ovdje ovaj učenjak prvo kaže, ne smijete se osim oko čije kufra su svi složni, to jedna stvar, ili za njegov tekfir imamo dokaz koji se ne može pobiti iz Kur'ana i, i sunneta, ili, na primjer, s druge strane imamo dakle dokaz iz Allahove knjige i sunneta lahova poslanika, oko kojeg nije i džma ulemen, ali imamo jasan i neoboriv dokaz, kao što su dokazi koji govore o kupru, onoga ko ostavlja namaz, dakle, pored toga, to ovdje nije kontendusa učenjaka ipak, spored toga, jasni su dokadi oni koji tekfire i te kako jači, puno, puno jači u odnosu na dokaze oni koji nisu pretektirili postavljača namaz. pratimo se knjizi, kaže šejih dalje prenositi citate uleme Kaldija Iyad, prenosi od Ebul Ma'alija koji je preselio 478. hizvete godine, njegove riječi da kaže uvođenje kafira u vjeru, to je smatranje kafira muslimanom, ili izbativanjem musliman iz nje je krupna stvar u vjeri. Završen citak, kaže šejk Ebu Mohamed Al-Maktifi, iz ovih riječi se vidi da smatranje keapira muslimanom i neispravno svjedočenje takvom da je musliman nije ništa opasnije od izvođenja muslimana iz vjere. Stoga neka onaj koji želi istinu bude oprezan na oba dvije prepreke jer oba dvije su strme. Kadi Iyad, koji je preselio 544. hidrijske godine, isto tako prenosi u svojoj knjizi Eš-Shipa, poglavlje, konstataci je po pitanju tekfira Muta'auvilina od uleme muhatika dobrih duboki poznavalaca njihov govor da kažu da se mora biti oprezan pri tekfiranju Muta'auvilina to je oni koji su upali u kupra sebebom vila jer je ohalalivanje krvi klanjača muwahida opasna stvar greška po pitanju hiljadu kjafira je lakša nego li greška ohalalivanja krvi jednog muslimana ove riječi su slične riječi Magazalija koji se pre sebe 505. godine u njegove te prita bejne el imani u dennzeta a možda jej kadje ijad išaaretom tilao na njega ali mu nije pomenua ime zato što kade Ajad imazamjrke na pomenut na pomenutu tivu gazzalja Kaže imam gazzali trebate izbjegavati tekcirr do god tome ima puta Jer ohhalavanje krvi klanjača koji ta Allahu teohidom približavaju je greška Pogješiti i ostaviti hiladu kefir u životu je lakše negoli pobliješiti i politi krv jednog muslima nego li pogriješiti i prolijiti krv jednog muslimana. Završan citat imamo Gazali iz njegove knjige Etka frika. Ovdje, draga braćo, moramo malo zastati i pojasniti ovaj govor Gazalija. To zbog toga da ne bi neko shvatio da se ovdje podvijeću riječi u misli na bilo koje je te da je ne tekfiranje bilo koog čafira manje opasno od tekfira jednog muslimana. O grijevu tekfiranja muslimana je bilo riječ. Šta više muslim je pisat ove knjige nije napisao ovu knjigu osim radi upozorenja na kobne posebice tekfiranja muslimana. Posto je da opasnost ne oni koji su kafiri i mušica. Naime, treći nakiv, treće dijelo koje čovjeka izvodi iz islam, a koje spomenuje šeikh Muhammed ibn Abil Wahab, je ne mušika, ili zastajanje i sumnja po pitanju njihova kupra, ili opravdavanje njihova puta, to je nezaba, ubjeđenja i širka kojeg oni čine. Tako da onaj ko ne tekfiri ili zastane i posumnja U kupr pripadnika drugih vjera mimo islama, poput jevreje, kršćana, međusija, menđus, hindusa i drugi, takav je i sam čafir, osim ako se ne radi o osobi koja je tek pripatila Islam. Takvom se pojašnjava propis, pa ako nakon toga ustraje, u svom ubliđenju i on će biti i on će biti kakir. Isti je propis i sa onim ko zastane ili poslunja u kufr murteda koji je obznanio svoj murtedluk, svoje odpadništvo i prihađanje druge vjere mimo islama. Osto je da se progovori o propisu onoga ko ne tekviri ili zastane i sumnja u kufr pojedinih mušlika koji sebe smadaju muslimanima a koji čine veliki, širki i otvorni kufr međutim o ovome ćemo za lahom usubhana humotara pomoć govoriti kada budemo spominjali pravilo grešku prilikom generalizacije pravila kone tekviri kjapira i on je kjapir. Cilj mi je ovdje da pojasnimo, draga braćo, da ova ulema ovim riječima sira na ehlun bida, novotare koji izgovore riječi koje u sebi koje vode kupru, ili iz koji proističe kupr i tome slično oko čega se i sama ulema razilazi. Stoga da čovjek ne protečviri takve ljude, to jest pogriješi i smaca da takvi imaju određenu prepreku koja ga sputava da da na njih pusti sud kufra, takva greška je manja i bezazlenija negoli tekfir jednog murimana. A što se tiče normalnih koji čine veliki i šir i jasan i otvoreni kufr, na njih se ne odnose ove riječi učenjaka. Stoga i sam pisak al-Mahtisi, hakevahu ta'ala, nakon što je spomenuo ovaj govor Gazalija kaže valja napomenuti da je veći dio Gazalijeva govora i primjera u njegovoj ktizi At-Tafika vezan za tekfir u poglavlju Allahovih imena i svojstava, te zbog toga, to zbog toga ka to sugina današnji murđija što se većina današnji murđija poigrava ovim govorom i obmanjuje ljude poritići ga na mjestu kojem ne pripada ne bi li tine opravdali ta bude današnjice i prikrpili tako dakle, govor gazalia ovo što spomenuo oko opasnosti a da je i da je preće lakše ostaviti hiladu čapira negoli protektiriti jednog muslimana se dakle odnosi na ova poglavlja poglavlja koja je izmeđutalug ulema svrstala u poglavlja ili pak u mesele koje su metail, mesele koje su manje koje su manje poznate. Pratimo se nakon toga na snjigu šeha Mahsisi hafifahullahu ta'ala koji nastavlja sa citatima uleme pa kaže Hurtubi koji je preselio 671. hirđeske godine u kaže, poglavlje tektira je opasno poglavlje, a seleme što je spas u sačumnosti, ništa nije ravno. Zati nakon toga Ibn Mezir, nakon što svojoj knjizi Isaru al-Haqq 'ala al-Khalq, konstira da koji govore o zabranjen tektiranja muslimana, dostižu stepen cevatura, kaže. Potjelokupnim predaja je dokaz zabranen tektiranja mu'mina i izvođenja takvog iz islama, ukoliko i poslanstvo, a posebno kada pore toga obavlja Kada obavlja ruknove Islama, oni se veliki grijeha i na njemu se vide znajati njegova iskrena ubjeđenja. Tekfiranje takvog zbogreške u nekoj od novotarija, od koje možda ni onaj koji tekfiri nije sačuvan od iste ili njoj slične, je greška. Jer bezbješnost, a ismet je uzdignuta, a je mišljenje čovjeka o sebi ne ukazuje ni logički, ani šerijeski da je sačuvan od greške. Novotari su uglavnom zadivljeni sobom i svoj bidat smatraju lijepim. Puno je predaja, koje ukazuju da je samo samodopadanje čovjek, čovjeka, stvar koja uništava, kao što stoji u hadisu Ebu Talebe, Al Hašenija, koji bileži Ebu Dawud i Tirmizi, da je Allahom poslanik, sallallahu aleyhimu sallam, rekao, tri stvari propoštavaju čovjeka, škrtoz, koje se pokorava, proostivi koji se slijede, i divljenje čovjeka samom sebi, a dokaz njihove kazne, to je zavržena kad hadis, nastavamo dalje sa citatom, Ibn mezira a dokaz njihove kazne jeste to, što ćeš vidjeti one koji su u Ludi, kako se najviše dive sebi, a druge smazraju propalim i omalovažavaju i omalovažavaju lude. Molimo Allaha da nas sačuva toga završen citat Ibnu Vezira, rahimahullahu ta'ala. A zatim, ponovno na 427. stranici isti ovaj pisac kaže... A su kažnjeni najžešćom kaznom i pokuđeni pokuđenim najvećom pokudom zbog tekfiranja griješnika muslimana, uprkos tome što su to činili smatrajući činjenje grijeha Allahu, krupnu stvar i veličujući uzvišenu tekfiranjem takvih, to je približavali se Allahom tabarakevotala, draga braće, tekfiranjem takvih ljudi, kao što se danas puno njih približava u svom ubljedenju tekfiranjem uleme, muđahida, dajja i tako dalje gađu dala Ibnu Vezir, stoga mu kefir, onaj koji tekfiri, nije siguran da neće upasti u grije kojeg su učinili Haridije, a to je opasna greška po vjeri od koje se maksimalno treba sačuvati vaki plemenit i razborit i razborit čovjek. Završen citat Ibnu Vezira, sati nakon toga šejih Muhammed Ibnu Abbil Vahad Rahimu Allahu Ta'ala kaže u cijelini obaveza je onome ko sebi želi hajr da ne govori o ovoj meseli osim saznanjem i dokaz od Allaha. I, ovaj. I, ovaj. I, ovaj. I ne kaže pripazi Da čovjeka ne izvodi iz samo na osnovu svog shvatanja i mišljenja koje je njegov mozak predstavio njemu lijepim. Jer je izvođenje čovjeka islama, to je smatranje muslimana kafirom, i uvođenje u njega, to je suprotno smatranje kafirom, semanom, krupna stvar. Šeitan je po ovom pitanju u zabudu odveo veliki broj ljudi. Jednu skupinu je odveo u nemar, pa su presudili islamom ljudima, na čiji kufr ukazuje Kur'an, sunnet i iđma, dok je drugi drugu, drugu skupinu odveo upretjerivanje, pa su protektirili ljude, na čiji islam ukazuje Kur'an, sunnet i iđma, završen titar si ti ki singe duraru eksstanje osmi tom vie toti 17na ste stranica ovim dielom šekhmakktisi Havalah mu ta'ala kaže nakomenena a datiti nakon toga oni koje prietnjacbog tekvira neobuhvata takko da su ti ludi koja prietnja komen Hadisu Allahu potannika salllallahu ahiu senlemme da ona iko kaže bracu muslimanu o keirere a ne bude taka da se to ovrać na njega kosu da dakle, ka ti ludi koje ova prietnja spomenuto hadisu Allahuho poslanika, sallallahu alejhi ve selleme ne ubuhvata kaže šejh habibullah taala prethodno se saznao da su povzbete da pomenuta prieta odnosi na onoga ko svoga brata protektivi bez jasno i vjerodostojno dokaza posto spada tekviranje iz provokieva svađe ili pristrasnosti ili tekfiranje zbog mržnje, nevijatetva i zavisti ili da tekfir bude u smislu psovke, isto tako upomenuto spada i generalno tekfiranje većine muslimana i tome slično što spada u pretvjerivanje. Očevidno je isto tako da ugore spomenuto ne spada tekfiranje oni koje Allah protekfirio od jevreja, kršćana i pripadnika ostalih vjera. Isti je slučaj sa onima oko čijeg tekfiranja su svi složni poput tekfiranja ta huta koji su so mimo Allaha tabareke ota'alja i njima slični od onjima koji propisuju zakonike oprečne šarijatu. Zatim isti je slučaj sa murcebima koji odbijaju Allahov šarijat i ima koji ih pomažu. Asabi, ravijellahu anhum, su se složili nakon rasprave između Ebu Bekra i Omara po pitanju tekfira oni koji su odbili dio šarijatskog propisa poput dekjata i tome slično tako da je preće protekfiriti one koji, se, koji odbijaju Čitav šerijat, takve ako su ashabi, borili protiv oni koji su uskratili, samo zekijat, i takve nazvali murcedima, zbog toga što su uskratili, samo jedan hak, još preće je bez ikakve sumnje, kako šitaže, da se protektire oni koji odbiju čitav šerijat, i Allahov te bareke vo ta'ala šerijat base za ledja, a umesto njega, provode šerijat mimo Allahov te bareke vo Kaže da šik, one koji prijateljuju sa Allahovim neprijateljima odjednika od vjednika istoga i zapada, koji mrze ono što je Allah objavio koji se protiv Allahovih štićenika, a i pomagača njegovog šariata, koji potpomagu nevjernike i murtede protiv muvahida, koji propisuju kaprići da kone ono što je Allah zabranio, ko podripta alkohola, zina luka, i ostali harama, koji sude mimo Allahova zakona, parniču se predstavautima istoga iz zapada i dozvoljavaju i brane sve vrste napadanja vjere i smijanja tajnom i tako dalje. takvi još preče da se takvi protektiraju. I uz puno kaže drugih kufrijata ovo smo detaljno govorili na drugim mjestima. Kufr ovih taguta i njihovih pomagača je mnogobrojan, težak, mugalav i prisrđan. Ima mnogobrojne povode, od kojih je većina jasna i očita, šta više predmet koncenzusa. među ulema. Svaki od tih povoda ima svoje poznate dokaze, a ovdje nije mjesto njihova detaljna pojašnjavanja jer bi se stvar odužila. Cilj nam je samo da ukažemo i upozorimo na ovu stvar. Kaže Šejhul Islam u kontekstu svoje pete Tatarima, ako su se one koji su se sustegli odavanje zekata, nazvali murcerima, pored toga što su postili i klanjali i nisu se borili protiv džemata muslimana, pa kako je nek oni im koji se zajedno sa neprijateljima Allaha i njegova poslanika borili protiv muslimana. Završen citav iz Mežmu Al-Satava 28. tom 289. stranice. Toga nema prijetnje ono ko tekvir takve, niti to spada u protjerivanje u tekviru. Naprotiv, tekviranje takvih je obaveza svakog muslima Muslimana i muslimanke. Da bi bili od onih koji su shvatili svoju vjeru, počinila takvog djela je nagrađen, jer se pridržava šarijatskog propisa i izvršava vađik koji mu je propisan, a to je tekfir onoga koga je protekfirio Allah i njegov poslanik, salallahu alaihi wa salame. To mora učiniti u cilju spoznaje posljedica ovog šarijatskog propisa, koji se vežu za njegov dunjalu i ahiret i šarijati propisa koji su za njih povezani od odricanja berajeta, neprijateljstva, i dehada koji se Nasaniyo u zemljama Muslimana i ostali profita od kojih smo neke već pomenuli. kaže da šeif, isto tako upomenuto prijetno ne onaj ko protektiri osobu koja učinila neke od sebe za sebe za uzrok kufra anati kufru ukazuje jasan tekst od strane uzvišenog Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme azati mu pored maksimalno uloženog truda u uslova i preprepa, prepreka preprekate postane jasno da osoba koju je protektirio posjeduje određenu prepreku ili ne ispunjava određeni šart i nije uvidio onda kada je takvu osobu protektirio. Ukoliko je situacija takva, pomenuta prijetnja ga ne obuhvata, niti to spada u pretjerivanje u tekfiru. Posebno ako je povod tekfiranja ljubomorna lahom šarijak, a ne prohvjer, pristrasnost i tome slično. Zato i Buharija, kada je spominjao hadise o zabranim tekfiranja muslimana, naslovio poglavlja ko protektir iz brata. bez Vila, onda je on, kao što je rekao, a zatim je na slovi sredete poglavne, ko ne smaka dozvoljenim da dakle, krefektiranje onoga, ko to učini, iste vila ili džehla. A zatim je spomenuo riječi Omara ibn Khattaba, upusjene Haafibu ibn Abibbega, je munaafib i hadis duljenja namaza od strane muaza kada je predvodio svoj narod, i riječi Muada o čovjeku koji se izdvorio i sam planjao, da je munaafib. Šeško Islam, nakon što je spomenuo hadis, nemojte se nakon mene vraćati u kufr ubijajući jedne druge i hadis ko kaže svome brasu o kafire. Jedan od njih dvojice je to sekao kaže, rahimahullahu ta'ala. Ovi hadisi se nalaze u vjerodostljnim zbirkama. Međutim, ukoliko se musliman, boji ili tekfiri iste vila, neće time postati nevjernik kao što je Omer ibn Khattab rekao hatibu ibn Abidbelta' ko Allaho poslanicu, dozvoli mi da udarim vrat ovom munafiku, poslanik selleme nije protektirio ni jedn i drugog, već je oba dvojici posljedočio džennetom. citat iz Mežmur Al-Petala. Nakon toga Ibnu Qajim, rahimehullahu ta'ala, uzadu u Maadu kaže, po oglavle, o išaretu u onome, što se u oslobazenju Mekke nalazi od citka, pa kaže, ukoliko čovjek nazove muslimana munatikom, Ili kjapirom, iste vila, ili sržbe prema Allahu, i njegovom poslaniku i vjerim, a ne iz time neće postati nevjernik šta više neće biti ni grešan, već će biti nagrađen s odnos svome nijetu i cilju. A sredmenici novotarija i strasti tekfiraju i smataju novotarima one koji se suprostave njihovim prohtjevima, bidatima i njihovim mezelima imenima su postali prečitim imenima od onih koji su protektirili i koje smatraju novotarima. Zagrljen si da bino Faima i kaže Hafir, u Fethom, snigao namazu, govoreći o koristnima koje se uzimaju iz hadisa, u kojem je jedan čovjek rekao Maliku Ibn, ibn Abdašenu, on je munafik i brani munafike, pa kaže Ibn Hajar, onaj ko onoga ko ispoljava islam, nazove munafikom, ili tome slično, zbog dokaza kojeg je on vidio, neće zbog toga biti protekviren, niti će se smasrati fasikom već će se opravdati cevilom. Ovdje, kažem, draga braćo, koramo, dakle, između ostalog malo, prokom sati ovaj govor u leme, a prije nego što to spomenem kažem, možda će neko nakon ovih citata koje Mahdizi Hafizallahu Taala spomenu od u Lemen, možda će neko od Gulata, od ekstremista Kirchnerači, zašto se onda, zašto se se onda pobunili protiv nas? Zašto nas napadate? Zašto nas nazivate ekstreminte Kirchnerana i tome mi sličnim nadincima Kad eto u lema, pravda onoga ko pro tekviri iz tekvira, zato ako ste niste sa nama složili u tekviru, onda nas u najmanju ruku opravdajte tekvilom i nemojte nas nazivati tim nazivima i davati nam takva imena. Ako tako nešto kažu, onda kažemo, draga braćom, tim amiđama, moram reći amiđama, jer nas nazivaju momčićima i dječkićima koji su se usudili da se pobune protiv amiđa koji su mnogo stariji od njih i koji su mnogo ranije čitali. Ige, sada uleme, a sada je ovde i murceda, prije nas. Ove mi riječi drago obraćaju kako posjećaju na riječi onih koji su poslaniku sallallahu alejhi ve sellem govorili, لو كان غيرا ما سبقونا الیه، لا یؤتمن. To jest u, u ono naučeno poziva poslanik bio haid, ne bi nas tretekli u tome. Ovde normalno poredim značenje ovih riječi, a ne i propis da ljudi ne bi rekli da smo i ih poistovjetili u propisu sa u propisu mušicima. Ako tako reko kažu, onda im kažemo. I citata ove uleme je jasno. Da oni govore o pojedinim učajvima u kojima čovjek uvidi djelo za koje je po njemu kufer i protečvili takvu osobu misleći da su svi uslovi ispunjeni i prepreke otpunjene, a ne dakle, ne govori o tekfiru većine muslimana i svih učenjaka današnjice. Moram ovdje reći da tekfirem većinu muslimana, a ne sve, da ne bi jedini šejih današnjice, da ne bi požurio sa odgovorom na potvoru oni koji karu da tekfire sve muslimopcenito, ne, do draga braćo oko šejiha ima i šačice mu wahida, nije dozvodeno reći da tako klupnu potvoru da oni tekfire sve muslimane uopcenitom, šta više, neka sa šejih Bude i jedan daje, opet ostaje da nisu protekfirili sve muslimane, zato dok se ne protekvire međusobom, draga braćo, nemojmo iznositi potvore na njih da tekvire sve, da tekvire sve muslimane. Zato, draga braćo, i sam šejh Maksisi je na početku ove napomene rekao da upretjerivanje spada i tekfiranje većine muslimana. Dakle, šejh takve naziva gulatima, oni koji tekvire većinu muslimana, šejh i naziva gulatima, a to su ekstremne tekfirđije. Vratimo se, nakon toga, sinzi šejha i predstavljaju preostalom goboru, preostalom citatu u kojem kaže i kaže Sheikh Aburahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Rahab rahimehu ta'ala kada bi pretpostavili da neko od kaže o ljudima koji su se tako reći, uprljali stvarima za koje je ulema poslanjice na Kur'an i Sunnet rekla da su kufr i to čini iz prema Allahu i mrzeti ono što Allah mrzi od tih djela ne bi bilo dozvoljeno da o takvom čovjeku kaže ko o protekstiri muslimana, on je kafir. Zabršen citat, isu nje e se nje poglavlje o djihadu. U istom poglavlju, na 154. stranisi, stoji da je Imam Ahmed, taala, rekao o mutelekijovim riječima ibn Zeyyatu, o sine koja počinila to i to, to je spotvorio njegovu majku, pa kaže Imam Ahmed nadam se da će mu Allah azzevo žele oprostiti zbog njegove lijepe namjere u pomaganju sunneta i gašenja, Novotarija, pa gotarija da se, kaže Imam Ahmed, da će mu Allah oprostiti ove riječi, ovu potvoru koju je iznio ovaj čovjek, ovaj dakle, kalifa, ali je to učinio iz ljubavi prema Allahovi subhanahu ta'ala vjeri, odbrani sunneta Allahovo poslanika sallallahu alaihi wa i da bi ugušio novotarije. Ovim, draga braćo, pisac završava govor o ovoj napomeni, a ujedno i ovo poglave koje govori o upozorenju na pretjerivanje u tekstiri. Ostaj draga braćo, da praktično spomenemo ovu teoriju koju je šejih spomenuo u ovoj napomeni, pa kažemo, Ko vidi osobu koja doziva i moli umrlog da mu pribavi kakvu, kakav hajr, kakvu korist, ili ostrani kakvu štetu, pa takvog protektiri taka nije Haridžija, već Mohsin Koji radi po onome što Allah i njegov poslanik zahtjeva. Ko čuje osobu kako javno i otvorno suje Allaha, njegovu vjeru ili poslanika, pa takvo protekvili ili ga još bolje pomogusnosti mogućnosti odgoji, ovo odgoji po znacima navoda, vjerovatno znate našta cilan, takav nije zabludil i haridžija, već Muhsin koji se Allahu i njegovom poslaniku pokorala. Ko vidi čovjeka koji se jasno pred saagutom zaklinjem i donosi propise oprešnje Allahovim propisima i zakone oprešni Allahovim subhanahu wa ta'ala poput ohalalivanja alkohola, prostitucije, kamate i tome slično Ona i takvu osobu tagutom nazove, takav nije Kariđija, već Muhsin koji sa Allahu i njegovom polaniku pokorava. Ko vidi čovjeka koji je Allahom bacio za leđa i umjesto njega sudi laičkim zakonima, pa takvo kolovođom taguta nazove, takav ne griješi, već u poslanika sallahu sal aleyhimu sallame i upućine u neme slijedi. Ko vidi osobu koja je vrata svoje zemlje širom otvorila, da bi njihovi prijatelji sa zapada, sa tih teritorija, braćom uvahide i poslanika, ...отlačene muslimane bombardovala... ...po ta pa takvoj osobi... ...ima Negira... ...i zajedno ga sa Sahutima... ...zapada polisovječava... ...takav nije zalutao... Veći Allahu propis pogodio kada kaže: "Wa man yatawallahu minkum fa'innahu minhum auni", kod nisu i oni od vas koji za prijatelje uzimaju. I ko vidi čovjeka kako u demokraciju ili približavanje vjera poziva, a nije od onih koji su suštinu demokratije ne zna, pa takvom islam ne gira taj nije u zabludu otišao, jer je uzvišeni u svojoj kizi rekao: "Inna dinan 'inda Allahil Islam", a jedina vjera kod Allaha jeste jeste islam. I ko isto tako vidi čovjeka Da ne izvršava Allahove parzove. Pa niti klanja, posti, ne da je zekat, niti obavle hađ. Već se zadovoljava izgovarańem šehadeta, pa takvoj osobi islam ne gira... Takav, draga, braćo, nije Haridija, naprotiv, ona aj ko takmu osobu na tekfiri se u najmanju ruku poistobjetio sa, poistobjetio sa murđijama. Zato, Sufjan ibn Ujejne, emirul mu'minin, fil hadith rahimahullahu ta'ala kaže, kada je upitan o irđavu, oni kažu da je iman govor, to je murđije. A mi kažemo da je iman govor i dijelom murđije obavezuju džennet onome ko posjedoči, da nema drugog boga sem Allaha, a ustrajava svojim crcem u ostavljanju farzova i nazivaju ostavljanju odstavljanje Farzova griehom popu činjenja harama. A to nie je isto, jer činjenje grieha bez njihova ohalalivanja jeste grieh, ali odstavljanje Farzova najedno bez neznanja i opravdanja jeste, jeste kufr, jeste dakle kufr, zavržen citat, Sufjana ibn Ojejna, rahimahullahu ta'ala, to je skominje sa' Abdullahi ibn Ahmar u svojoj knjizi esunna. Zatim Ishaq ibn Rahavejha, rahimahullahu ta'ala, kaže rećerale su muržije, pa kažu ljudi koji kažu, ostavi propisane namaze I ostavi post Ramazana, i davanje zekata, i obavljanje hađa, i sve farzove, bez negiranja, ni takve ne smatramo negljernicima, njihovo stanje je kod Allaha jer oni potvrđuju svojim jazikom, kaže Ishaq imar Rahewej, oni nema sumje, to jest da tu oni koji to kažu, murđije, na oni koji to kažu, murđije, poglate kako je šeik Ishaq imar Rahewej, ta'ala, nazvao osobu koja ne tekfirim, osobu koja ostavi sve parzove, i samo izgovara dakle šahade, kako dakle on osobu koja ne tekfirim tako, nazvao, nazvao murđijom. Zatim, imam al-Ađurji, rahimahullahu ta'ala, u svojit izbi 40 had Allah se smilovao nama i vama, da ono čemu su muslimanski učenjaci jeste da iman koji je obavezan svim tvorenjima jeste vjerovanje srcem govor jezikom i rad udovima. Nije dovoljna spoznaja srcem i govor jezikom, sve dok uz njih ne bude rad udovima. Pa kada upotpuni ove tri stvari, čovjek biva vjernikom, djela udova su potreba vjerovanja srca i jezika. Tako da onaj ko svoje vjerovanje ne potvrdi svojim djelom i udovima poput tahareta, namaza, zekata, posta, hađa, džihada i sl. tome i se spoznajom i govor taka nije vjernik i neće koristiti i neće mu koristiti kor govor. U njegovom ostavljanju dijela jeste poritanje njegova imana, a u radu po onome što smo spomenuli jeste potvrda njegova imana. Znaj to dobro, to je tvrdnja, to je stav muslimanskih učenjaka, kako prijašnji, tako i kasnji. Onaj ko kaže, pa nakon toga šta kaže dalje ovaj, ovaj učenjak, Imam Adjuri, onaj ko kaže, mimo ovoga, taj je podmukli murđija, pričuvaj ga se radi svoje vjere, a dokaz ovom vjetu, Allaho vaadzevo žele reći, ona umiru, ila li ja'budu Allah O nefe ojupimu s kolahmoju su zeka poddalekevinm kajjime, a naređnom je da samo Allaha obožavaju, tamo iskreno kao pravovjerni vjeru ispovjedaju, da namaz man i zeka dijeluju, a to je ispravnađra. Zapi na nakon toga jenu datsa Rahiimalahu taala u pogladu pojašnjenja imana i njegove obaveze, teda je iman vjerovanje srcem, kot predda jednikom i dijelo udovima, Ne može čovjek biti osim uz ovo troje, kaže rahimehullahu ta'ala. Svako ko ostavi nešto od farzova koje je Allah propisao u svojoj K'izib ili potvrdio poslanik sallallahu alejhi ve selleme u svom sunnetu, negira yuci i poriči to. Kakav je gafir, očito kufra, u to ne smje razuman čovjek koji vjeruje u Allaha i u Sudnji dan. Takovo dakle, se odnosi kada čovjek negira farzove, kada nakon toga a onaj ko te farzove potvrdi i izgovori svojim jezikom, kako dakle, kaže, obavezaj konjati, treba se konjati, treba postiti, tako dalje, a ne radi ništa od toga, tako e onaj ko potpredi svojim mjetnikom te fazove, a zatim ih ostavi iznemarnosti i šale, ili pak vjerujući murđijama i slijedeći njihov mezer, ta je ostavio iman, u njegovom srcu nema ništa od njega, ni malo, ni puno. Zatim, nakon toga, Ebu'l Husein, Muhammed ibn Ahmed al-Malbi, al-Shafi'i, rahimamullahu ta'ala, u svoji knjizim, al-Tambiq, wal-Rad, al-Barhu'ai, wal-Bida'i, kaže Pomenuo sam u ovoj svoje knjizi, na početku i na kraju, jer njihov govor je nepojimljiv, nerazuman. Zar ne vidiš kako neki od njih kaže, ko kaže la ilaha illallah, muhammadu rasulullah, pio harami ono što je Allaho haramio, pio halali ono što je Allahu halalio, takav se kada umre ući u džennet, makar činio zinalu, krao, ubio, pio alkohol, potvarao časne vijednice, ostavljao namaz, zekat, pot i tako dalem. Lugod priznaje njihovu propisanost, pro ali odgada te ovu kažu... Nete mu štetiti to što čini veliki grijeh i, i ostavljanje i ostavljanje farzova i to što čini razmad. Ako i pak čini ohalali vži, onda tek tada postaje nevjernik Allaha i mušrik izade iz imana. Takođe prenosi ovaj govor Abu hasan al-Malti, jedan od kanaka šafi'skog mezba, rahimehullah ta'ala, ukazuje na kontraindiktornost murdžija u ovim mestima, to jest u mesteli, u mesteli imana. Malo smo odužili sa ovim citatima ulemem po ovoj mesteli zato što danas onih draga braćom koji nažalost zastupaju mišljenjem murđija te smatraju da osoba ukoliko izgovori riječi šahadeta o halali ono što je Allah halalio i o harami ono što je o haramio, da zatim nakon toga time biva musiman pa makar ostaveo namaz, poz, zekad, hajj, itd., itd. Govor uleme po ovom pitanju je opširan, a reko nema razilaženja među ulemom ehli sunata i vođama tada onaj ko ostavi parzove, onaj ko ostavi dakle četiri parza i sve druge parzove, stubove i I sve druge dakle, barzove da je takav čatr i da mu ne koristi njegova potvrda, to je s izgovor šahadetom, sve dok dakle ne radi dijelo u dovima, reko govor ovoj meseli je opširan, i zastijela predavanje i predavanja, ali smo u kratkim crtama ukazali na ovu grešu. Na grešku oni, koji se so oslanjaju na uopćenice hadisa Allahova Virovesnika s.a.w., da onaj, koji zgovori La ilaha illa da se takav uči u džennet, zaboravajući da pritom, da su ovi hadisi ograničeni drugim hadisima, koji su uslovili druge šartove, poznate kao šartove La ilaha illa Allah, teda... Samo to kaže va in mu ne bi poveriti la ilahe illa allah yasukhu jannata ali fakki kloot ima swoje zube pa ukoliko se dođe sa istranim zubima biće otvorena vrata dženeta u suprotnom vrata dženeta neće biti otvorena ovim draga braćo za lah subhanahu wa taala pomoć završavamo dakle prvo poglavlje ove knjige es-salafiyya fi tahzir min gulul fi at سلاسنية و upozoreni na pretjerivanju u tekfiru إلي كاكو يشيخ نصبع أدругim إمنم كتاب الجفر لأن غلوة في التكفير يؤدي إلى الكفر كي ندع الجفرة da pretjerivanje u tekfiru vodi u, vodi u kup. Dakle, od sledećeg predavanja, uz Allahomu subhanahu wa ta'ala pomoć, počinjemo da govorimo, dakle, prelazimo na treće poglavlje, izustavit ćemo drugo poglavlje, koje je dakle prevedeno, i koje vi vjerovatno imate, i preći na treće poglavlje, poglavlje koji govori o greškama u tekfiru, gdje je šejih hafivahu wa ta'ala spomenuo 33 greške u tekfiru. Molimo Allahe sa barakevo ta'ala da nam podari bericez, U vremenu da završimo ove greške. Molim Allahe bareke evo tađa da nas okoristi i mene, aj vas, ovim što smo čuli i što smo pročitali iz tige šeđa i iz citata uleme, Leme. Molim Allahe tabarek evo tađa da nam oprosti grijehe. Molim Allahe tabarek evo tađa da pomogne našu braću Muzahide, ma gdje oni bili, dok da ote vore radi uzljedenja Allahove subhanahu wa tađa vjere i uzljedenja Allahove bareke evo tađa riječi, da bi, da bi njegova riječ bila vornja, a riječ nevjernika donja. Wallahi oksimu.